Pe când încă, așa cum Pavel îi vorbește lui Timotei când îi zice că din pruncii cunoști Sfintele Scripturi, pentru că n-ați cunoscut nebunia și prostia și deșertăciunea că e în lumea asta stricată. Și mai mult decât atât, la vârsta la care voi sunteți, mult mai ușor puteți să învățați și să prindeți gândurile lui Dumnezeu decât cei care sunt în vârstă. Nu numai vârsta pentru unii că vin la credință ar fi o piedică, mai e faptul că mintea nu mai poate fi ca tinerețe, pentru că mintea, cu cât omul trăiește mai mult pe pământ, Ia nu numai că se uzează, dar adună și rămâne în ea multe lucruri din lumea asta nenorocită. Și când un om în vârstă se pocăiește, are mult de furcă, folosesc cuvântul ăsta, mult de lucru cu el însuși, pentru că e mintea, e inima, e îmbăxită cu toate nebunirii pe care le-a trăit ca om pe pământul ăsta stricat. Oare voi, tinere, ați fost cutiți? n a ajuns în vremea în care să vă lăsați duș în toate nebunile lumii. Ca voi eram și eu când Domnul m-a chemat la el și treceam în mijlocul horii și mă uitam așa, când îi vedeam cum săreau, mi-a fost scârbă și îmi găseam plăcerea cu bătrânii în adunare. Mă, cu ei m-am crescut așa de tânăr și slăvit să fie Domnul. A venit război, a venit armată, dar a fost Domnul cu mine. Și nu m-am dus aiurea. Da. A venit și pușcăria. Și tot tânăr am intrat. Că dacă eram mai bătrân, mai în vârstă, nu știu dacă mai scăpam cu viața. I-am spus și un frate în seara asta. Pentru că e altceva. Când ești tânăr, ești plin de vigoare. Mintea asta este sănătoasă prinzi orice lucru, ușor. Un bătrân săracu, îți trebuie mult timp cu el să înveți un lucru, că nu mai ajută puterile, mintea nu mai ajută atât. Iar dacă acum, în tinerețe, voi puteți să învățați, vă puteți pregăti și vă puteți strânge în suflet comoara aceasta că este Hristos, când veți ajunge la o vârstă înaintată, veți de foarte mult folos celor din jur, și lucrările lui Dumnezeu, pentru că de, de, de tineri Dumnezeu va luat și va crescut ca pe Eremia. L-a luat din copilărie și el se arătă, și Doamne, eu sunt în copil, și nu zice că ești în copil, și eu pun cuvintele-mele în gura ta și vorbește acolo și voi fi, de fapt, să fii un zid. Citiți numai începutul cărților lui Eremie și veți vedea ce cuvinte are Domnul pentru acest proroc. Și nu numai el. David, la fel, un tânăr, cum sunteți dumneavoastră. L-a luat de la oi. Ce o Cu praștea, după păsări, cu fluierul, cânta a în sfârșit și nu a pus ochii pe el. Zice, Asta. Dar de ce a pus ochii? I-a cunoscut inima. Când ai inima bună, curată și dorește binele și îți scârbă de rău, nu poți să suferi prostia. Nu poți să suferi Minciuna, nu pot să suferi. Nu pot să suferi pe omul de nimic care nu are cuvânt și scârbă de el. Și când Dumnezeu privește la oameni și caută un om, pe, caută pe cei care mm. sunt ce sunt el, Domnul. Mm. Caută pe cei care gândește cum gândește el. El caută pe cei care cum vede el că este lumea stricată și dacă și tu tot așa o vezi, Domn pus ochii pe tine, ești al lui, să știi. Și faci din tine un om de care se poate folosi Dumnezeu și ajungi cum spune Pavel când zice suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Păi ce poate fi mai minunat decât acest lucru? Să fii alături de Dumnezeu la lucru pentru împărăția lui Dumnezeu. Și voi, ca tineri, chemarea așa s-o socotiți pentru voi, că nu degeaba Dumnezeu v-a adus din tinerețe, din copilărie la el. Copilul acesta, alvez învață de mic poezii, rugăciuni, are versete din Scriptură și vorbește, vine un musafir în casă sau părinților, sau când părinții fac ceva nepotrivit biblic, Deci tatăl, pe loc copilului, nu scrie așa cuvântul. Poate face Dumnezeu din, din copil un învățător? Da. E, asta vă este menirea. E bine sau nu? Ca vă bucurați voi de acest har? Bucurați-vă! Da slavă lui Dumnezeu! Când ați gustat din lumea socotește plăcerile ca fi ceva. E mocirle, frate. E o scărbă. De ce ajung prin pușcării, de ce se sinucid, că dacă lumea asta ar fi așa de bună cum și-o închipă, nu s-ar nici să sinucide, nici nu ar umplea pușcăriile. Dar spritisesc de... Nu mai trebuie, să deci lăsați-mă... Deci e o scărbă dar noi care l-am primit pe Domnul, care am gustat și am văzut cât de frumoasă este viața cu Domnul, nici vorbă să se lipească de mine prostiile și felul ăsta deșert și stricat în care lumea îl găsește plăcerea. Nu avem noi treabă cu nebunia asta. De aceea să vă bucurați, să fiți fericiți, să dați slavă lui Dumnezeu, să știți. Și așa veți fi și Domnului plăcuți, și veți fi plăcuți și în familia care vă va da o Domnul și veți fi plăcuți oriunde veți fi. Când Domnul a vorbit voi sunteți lumină. Deci, am știut în seara asta, când era întuneric. Ce înseamnă să fii întuneric? Nu ești bun din nimic pentru nimeni, că dacă e întuneric, stai. Și când tu ești întuneric, nimeni nu se poate bucura de tine. Trăiești pe pământ ca o nimica, o tinichea goală. De o și el dă copiii o tinică, nu Știți ce a spus Pavel? El n-a fost o tinică. Și alții vrea să facă cu el așa, un fel cum se joacă copii cu o tinica. Și da? Și el a spus și, pentru slava, adică ce știa că Dumnezeu a făcut din el și mai bine vreau să mor decât ca cineva să-mi ia ce știa el că este, auzi? Fără această, eu o numesc ambiție, nu e o ambiție, este vorba de un prestigiul, e vorba de o calitate a ta ca om, pentru care ai depus muncă, ai depus efort, s-ai jersit din timp, și te-ai lipsit de multe lucruri din această lume numai ca să-L poți cunoaște pe Domnul și să te bucuri de El și asta să fie scump, e o avere a ta e un bun al tău și Padre a spus decât ca cineva să-mi ia acest bun, mai bine vreau să mor asta înseamnă cuvântul să-ți cu sfințenie în inima ta tot ce a sădit Dumnezeu în tine